і очі вирізають сутінки. Мене навіть не видно з цієї бурі. Тут, усередині, можна заховати будь-що. Так, будь-що, мій єдиний друже. Але найстрашніше – це коли я просинаюсь. Знаєш, начебто прокинулась, а на лице налипло трохи ночі. Зовсім нічого не видно. Темрява заплуталась у волосі, ледь стає сили витрусити її впродовж дня. От так і приходить цей солодкавий жах. Це його передчуття, це пародія на сексуальне збудження. Коли я йду тією ж дорогою, тією ж вулицею, що тисячу разів до того, і просто боюся закрити на хвильку очі, бо знаю, що вже не зможу їх відкрити. А цю саму дорогу Цю ж вулицю доведеться все одно проживати далі. Далі тисячі й тисячі, тисячі йти. У Євки вже не на жарт розпочиналась великомасштабна параноя, що дивно, вона в ній знаходила повну гармонію папір, який розчинені на сьомому поверсі вікна, прекрасно виконував роль провідника усіх напівреалій. На папір, як і в розкриті вікна, можна було зливати листа до коханця чи просто клеїти відгризані нігті. Можна, як розкішна жінка, можна, як прищавий підліток. Я прокинулася від лопотіння воронячих крил за вікном. Крізь їх воронячий візерунок ледь пробивалось у кімнату сонце. Я підійшла до вікна і з'ясувала – що всі ворони міста і країни літали виключно на рівні сьомого поверху. Навіть не літали, а висіли у повітрі, як мільйон чорносивих гелікоптерів. Певно, вони щось хотіли мені принести або мене забрати з собою. Та вікна мого помешкання не бачили. Крізь мене, а я теж прозора, завжди було видно, що відбувається і які предмети де стоять. Так було завжди, і тому, окрім того, що відбувалося за мною, і предметів, що там знаходились, нічого видно не було. Мене видно не було, і мене не чіпали. А цієї ночі я спала зі шматком твого холодного серця в кулаці. Воно було геть чорнокровне і забарвило мені пальці. А ще додало мені і запаху. «Не знаєш, що ліпше помічають ворони?» «Не знаєш?» «Певно, не треба було насильно видирати із тебе серце?» «Хай би собі, як і завжди, біля мене дрижало твоє тіло. Лише тіло. Тепер уже прозоре тіло. Хм, тіло. Його ж боти ти завжди віддавав мені за любки». Затримка віддалення від наближення, частина від цілого, від наближення місячних від цілого світу. Євці тремтіли руки, то вибрувало очікування. Євка хапала свої думки, викладала з них цегляне мурування і ліпила зверху дах. Гонитва заклейончитими відьмами Цітрать общеє. Танцують все. Боже мій! Комб'єн де маячні безплатної. Тітрать общее, тетраедр керамічний. Шцз, кш йогурт з малюнками, Надірвати смоктати, як життя. Оранжева кофта, кофтина, кофтуня. Надірвати і плакати, і злягти навіки. А Коля каже, що на віках лежати може не кожен. Дуже сильні треба мати вії. І ніс короткий, щоб усе влаштовисько не попсував. Йогурт помирає. Шлунок в коматозі. Ромео і Джульєтта Справжній сум. Блювати вечорами, повечірні на знак очищення. Читати скандинавські казки в туалеті і дивитися скандинавську знімку над письмовим столом.